Al treilea ochi Viața unui chela La pori, ziua noastră începea la miezul nopții. Când trompetele de 12 noaptea sunau și ecoul lor se răspândeau în culoarele slab luminate, ne aranjam pe jumătatea adormiți paturile, pernele și căutam robele pentru Eric. Noi dormeam dezbrăcați, goi, practică curentă în Tibet, unde falsa pudoare nu există. Odată îmbrăcați plecam, punându-ne cele necesare în robe. Coboram făcând un zgomot infernal, căci la această oră eram în general prost dispuși. Un pasaj din regulamentul nostru spunea, Mai bine să-ți odihnești spiritul decât să stai ca Buda și să te rogi când ești furios. Mi-a venit pe loc un gând nerespectuos. Ei bine, pentru ce nu ne lăsa să ne odihnim sufletul în pace? Această trezire la miezul nopții mă înfuria dar nimeni nu mi dădea răspuns satisfăcător și trebuia să merg cu ceilalți în sala rugăciunii. Acolo, în enumărate râmpi, cu unt, dădeau o lumină slabă printre norii de tămâie care pluteau prin aer. Sub această lumină, la mijlocul umbrelor mișcătoare, statuile sfinte, gigantice, păreau că se însuflețesc. Ai fi zis că se închină ca răspuns la gândurile noastre. Sute de călugări și de acoliți se așezau cu picioarele încrucișate, aliniați de la un capăt la altul al holului. Stăteau cu fața spre un rând și cu spatele la altul. Cântam imnuri și melodii sfinte, care îi foloseau gamă speciale, căci orientalii au înțeles că sunetele au o putere. Așa cum o notă muzicală poate să spargă un pahar, la fel o combinație de note muzicale, este dotată cu putere metafizică. Toți citeau cangiuri. Era un spectacol foarte interesant când vedeai sute de oameni în robe de un roșu sângeriu, cu etole aurii, închinându-se și cântând la unison, acompaniați de sunetul pițigăiat și argintiu al micilor clopoței și ritmul tobelor. Nori blu de tămâie se încolăceau pe genunchii zeilor din statui, formând coroane și adesea aveam impresia că în această lumină incertă, că una sau alta din statui se uită fix la noi. Slujba dura aproape o oră, după care ne întorceam la pernele noastre ca să dormim până la ora 4. O altă slujbă începea în jurul orei 4 și un sfert. La ora 5 aveam prima masă la care primeam țampa și ceai cu unt. Chiar atunci auzeam vocea monotona a lectorului așezat alături de maestrul pentru disciplină, care ne privea cu ochi neîncrezători. Ni se comunicau tot feluri de ordine și informații. De exemplu, un drum la LASA, pe care trebuiau să-l facă călugării în dimineața respectivă. Li se citea numele celor care aveau să plece. Ei primeau o dispenă specială, fiind autorizat să părăsească la maseria între anumite ore și să nu participe la un anumit număr de slujbe. La ora șase eram în sala de clasă, pregătiți pentru prima ședință. A doua lege spunea, îți vei îndeplini obligațiile religioase și vei studia. În inocența celor șapte ani ai mei, nu ajunsesem să înțeleg pentru ce trebuia să ne supunem acestei legi și acelei de-a cincea. Vei onora pe cei mai în vârstă și persoanele nobile prin naștere. Din experiența mea personală, puteam să cred că era un lucru rușinos să fi născut nobil. Fusesem chiar victima acestei nobleți. La ora nouă, întrerupeam studiile noastre timp de 40 de minute, timp în care asistam la altă slujbă. Aceasta era uneori binevenită, dar trebuia să ne întoarcem în clasă la ora 10, fără un sfert. În acest moment începea studiul unei alte materii și ne la lecții încă o oră. Nu aveam permisiunea să mâncăm. O slujbă de o jumătate de oră preceda masa noastră formată din țampa și ceai cu unt. Urma apoi o oră de munci domestice destinate să ne obișnuiască cu umilința. Muncile cele mai murdare și mai neplăcute mi erau încredințate. La ora trei eram adunați pentru o oră de repaus obligatoriu. Nu aveam voie să vorbim și să ne mișcăm. Imobilitatea absolută. Nu ne plăcea deloc această parte a programului, căci o oră era prea scurtă pentru a dormi și prea lungă pentru a rămâne nemișcat. Am fi putut să ne imaginăm cele mai minunate ocupații. La ora patru, după acest repaus, ne reîntorceam la studiile noastre. Începea atunci cea mai teribilă perioadă a zilei i dura cinci ore, fără niciun minut pauză, cinci ore în timpul cărora noi nu trebuia să părăsim sala de clasă, sub niciun pretext, cu pedepse severe în caz contrar. Profesorii noștri aveau un entuziasm real în pedepsirea delicvenților. Eram liber la ora nouă seara pentru ultima masa a zilei compusă din ceai și țampa. Câteodată, dar rar, aveam legume, adică cel mai adesea bucăți de nap sau bob. Erau crude, dar foarte plăcute de tinerii băieți infometați. Odată, nu voi uita asta, aveam opt ani. Ni s-au dat nuci verzi, dar harisite. Adoram nucile verzi și aș fi vrut să mănânc mai mult. Am încercat, prostește, să fac un schimb cu unul din colegii mei. Roba mea de schimb contra rației sale. Maestrul disciplinei m-a auzit și m-a chemat în mijlocul camerei, unde eu, trebuia să-mi mărturisesc greșeala. Ca pedeapsă pentru că eram încăcios, am fost condamnat să nu mănânc și să beau nimic timp de 24 de ore. Cât despre robă, mi-a fost confiscată sub pretextul că nu-mi folosea la nimic, dacă voiam să o schimb pe nimic, pe un lucru care nu era de primă necesitate. La ora 9 și jumătate ne-am întors pe pernele noastre, la patul nostru. Nimeni nu vrea să se culce. La început, aceste ore lungi mă omorau, dar treptat m-am obișnuit cu orarul nostru și aceste zile interminabile nu mă mai jenau deloc, absolut. Era aproape ora șase când, condus de un băiat care mă trezise, m-am aflat în fața ușii lui Lama Mingiar. Pentru că eu stăteam la ușă, el îmi strigă să intru. Camera sa era foarte plăcută, cu picturi minunate, unele pictate direct pe perete și altele pe mătase. Pe măsuțe joase erau aranjate câteva mici statui de zei și de zeițe din aur, jad și cloisone. Un mare drum al vieții era fixat pe perete. Așezat în poziția lotus pe perna sa, în fața unei mese încărcate cu cărți, lama tocmai studia când am intrat. Așa te aici, alături de mine," Lom Sang îmi spuse. Avem multe de vorbit, dar mai întâi o chestiune importantă când e vorba despre un om în plină creștere." Ai mâncat și ai băut destul? Da, am spus. Părintele Abate a zis că vom putea să lucrăm împreună. Am regăsit ultima tare încarnare. Este excelentă. Vrem să dezvoltăm acum anumite puteri și facultăți pe care le-ai avut în viața ta precedentă. În câțiva ani am vrea să acumulez mai multe cunoștințe despre un lama în decursul unei vieți întregi. El s-a oprit și mă examină un timp mai îndelungat cu intensitate. Ochii să erau foarte pătrunzători. Toți oamenii trebuie să fie liberi să-și aleagă calea, Vrelo, Drumul tău va fi penibil timp de 40 de ani. Dacă vei alege calea cea bună, cea care te va duce la mari recompense în viața viitoare. Pe calea rea vei găsi, din contră, confort, distracții și bogății. Dar nu vei face niciun progres. Tu și numai tu poți să alegi. El mă întreabă din priviri. Maestre, am răspuns. Tatăl meu mi-a spus că dacă nu voi reuși la lamaserie, să nu mă întorc acasă. Cum putea să duc o viață confortabilă dacă n-am o casă unde să mă pot întoarce? Și cine îmi va spune ce, că, că viața bună e cea pe care o aleg eu? El îmi suruse. Ai uitat? Am regăsit ultima tare încarnare. Dacă tu alegi calerea, acea ușoară vei fi instalat într-o lamaserie, ca încarnare vie și în decursul câți vor Câtorva ani, vei fi numit preot abate. Tatăl tău nu va numi asta un eșec." Un lucru în tonul său m-a făcut să-l întreb. Dar pentru dumneavoastră, părinte, ar fi un eșec?" Da," a răspuns. Știind ce știu eu, pentru mine ar fi un eșec. Și cine mă va conduce?" Eu voi fi ghidul tău, dacă alegi calea bună, dar tu ești cel care vei decide, nimeni nu are dreptul să te influențeze." Am ridicat ochii spre el, l-am privit și mi-a plăcut ce am văzut, un om mare, cu ochii negri, cu o privire vie, o față deschisă și o frunte imensă. Da, îmi simpatic. Nu aveam decât șapte ani, viața mea era grea și întâlnise multă lume. Puteam să judec calitatea unui om. Maestre, am spus, mi-ar plăcea să fiu elevul dumneavoastră și să aleg calea cea bună. Am adăugat pe un ton care trebuia să fie lugu, lugubru dar asta nu mă împiedică să iubesc întotdeauna munca. El râse și râsul său puternic îmi încălzi inima. Lom sang, lom sang, nici unuia dintre noi nu-i place să muncească din greu, dar sunt puțin cei care admit sincer acest lucru. Își privi hârtiile și spuse, o mică operație la cap va fi curând necesară pentru a ți se da clar viziunea, apoi vom folosi himnoza pentru a-ți accelera studiile. Noi te vom face să mergi mai departe, atât în medicină cât și în metafizică. M-am simțit mai curând deprimat în fața acestui program. Muncă, muncă și iar muncă. Și eu, care aveam impresia că numai asta am făcut în decursul celor șapte ani, în afară de jocurile minunate cu zmeele. Lama părea că mă citește. E adevărat, tinere, zise. Zmeele vor fi pentru mai târziu, dar vor fi zmeie cu adevărat care pot să plimbe oamenii. Pentru un moment trebuie să stabilim o folosire a timpului pe cât de rațională pe atât de posibilă. El se aplecă spre hârtiile sale. Să vedem puțin, de la ora 9 la 1, pentru început. Vino aici în fiecare dimineață la ora 9 în loc să asiști la slujbă și vom avea lucruri interesante pe care le vom putea discuta. Prima ședință mâine. Ai vreun mesaj pentru mama sau tata? Căci îi voi vedea astăzi. Trebuie să le dau coada ta. Eram complet năucit. Când un băiat este acceptat în la maserie, îi se rade capul și se taie coada care se trimite părinților săi prin intermediul unui mic acolit, ca un simbol ta, al admiterii fiului lor. Iată că lama Mingiar, Don Dup, îmi va aduce el însuși coada. Asta însemna că își luase întreaga responsabilitate asupra persoanei mele, că eram fiul său spiritual. Acest lama era un om important, de o rară inteligență, care se bucura de o reputație foarte invidiată în Tibet. Eram sigur că, sub direcția lui, nu puteam să ieșuez. M-am întors în clasă, dar eram un elev foarte distrat. Gândurile îmi zburau departe și am dat profesorului prilejul să-și aplice adesea pedepsele pe mine. Severitatea profesorilor îmi părea foarte dură, dar mă consolam gândindu-mă că am venit aici pentru a studia. Iată pentru ce am fost reîncarnat, mă gândeam, deși nu știam prea bine atunci ce va urma. În Tibet, credeam ferm în reîncarnare. Noi credem că o ființă care a dobândit un anumit grad de evoluție poate alege să trăiască pe un alt plan existen al existenței sau să se întoarcă pe pământ pentru a-și dezvolta cunoștințele și pentru a-i ajuta pe alții. Se întâmplă ca un înțelept să aibă o anumită misiune de îndeplinit în viața sa, și să moară înainte de a fi realizat. În acest caz, suntem, singuri, suntem siguri că el va reveni pe pământ pentru ca să-și termine misiunea, cu condiția ca ea să fie benefică pentru alții. Puțin oameni pot să-și stabilească încarnările anterioare. Trebuie semne sigure, bani mulți și timp. Eu am aceste semne numite încarnări trăite și toți cei care le au în timpul tinereților au fost supuși unei discipline severe, cum a fost și cazul meu, dar am realizat că, pe măsură ce am înaintat în vârstă, am devenit obiectul unui respect unanim. Eu am urmat un tratament special, menit să mă facă să acumulez cunoștințe oculte. Pentru ce? Nu știam atunci. O lovitură m-a făcut să tresar. Am fost readus la realitatea sălii de clasă. Imbecilule, demonii spiritului au intrat în craniul tău gust. Ce am spus adinauri? Ai noroc că începe ora slujbei. Pentru a însoți această remarcă, profesorul îmi trase una după ceafă, pentru a nu pierde măsura și ieși cu pași mari. Nu uita, îmi spuse vecinul meu, că suntem la bucătărie. În această dupamiază, sper că ne vom putea umple săculețele de țampa. Munca la bucătărie era dură, căci bucătarii ne tratau ca pe niște sclavi. Nu se punea problema să ne odihnim după această corvoadă. După două ore de muncă forțată, ne întorceam în sala de studii. Odată m-a reținut mai mult la bucătărie și am intrat târziu în clasă. Am găsit un profesor furios care ne-a distribuit câteva lovituri de băți fără să ne dea posibilitatea să explicăm de ce am întârziat. Prima mea corvoadă trebuia să fie ultima. Prin coridoarele la maseriei mergeam spre bucătărie fără entuziasm. Un călugăr ne aștepta în ușă. Grăbiți-vă, bandă de și strigă. Primii zece la sobe. Eram... Al zecilea. Am coborât scara. Căldura era zdrobitoare. În fața noastră sobele avea o lumină roșie. Combustibilul era în... din balegă de iac, dispusă din grămezi în apropierea focului. Trageți-le cu lopețile și aruncați-le în foc, strigă călugărul care dirija operațiunile. Nu eram decât un biet copil de șapte ani, pierdut între alți elevi, dintre care cel mai mare avea șapte ani. Abia puteam să ridic lopata, încercând să tragă o încărcătură de bolegar. Și-am vărstat conținutul pe picioarele călugărului. El scoase un urle de furie, mă apucă de gât, mă împinse. Am simțit că zbor înapoi. O durere teribilă mă străbătu și am simțit arsura unei bare roșii de metal care ieșea din sobă. Țipând de durere, m-am rostogolit spre cenușa încinsă. Pe piciorul stâng, sus, la încheietura pulpei, eram ars până la os. Mi-a rămas o cicatrice albă care mult timp mi-a creat neplăceri. Datorită ei, mai târziu, japonezii puteau să mă identifice. Apoi totul a fost o învălămășeală, călugări soseau de peste tot în pas alergător. M-au luat și m-au ridicat repede din cenușă. Aveam mici arsuri peste tot, dar cea de la picior, de la șold era într-adevăr gravă. M-au dus repede la etajele superioare de un lama doctor decise să încerce să-mi salveze piciorul. Bara fusese murdară și lăsase în... În rană urme de rugină. Trebuia să cerceteze plaga și să le extragă pe toate, ca rana să rămână curată. Puse apoi o compresă de praf de ierburi, ierburi uscate și pisate ca o pulbere, pe care o fixă cu un pansament foarte steril. Pe restul corpului aplică o loțiune de ba pe bază de plante, care mi-a foarte bine durerile. Durerea era cruntă și eram sigur că nu voi putea să-mi folosesc piciorul. Când termină, lama chemă un călugăr care mă transportă într-o mică încăpere vecină unde mă culcă pe perne. Un călugăr bătrân intră, se așează jos la căpătâiul meu și început să murmure rugăciuni. Frumos lucru, într-adevăr, gândeam eu. Să aduci mulțumire după un asemenea accident. Am decis după această experiență personală cu, cu torturile infernului să duc o viață virtuoasă. Îmi aminteam un tablou în care un diavol tortura corpul unei victime nenorocite, destul de aproape de locul unde fusese Mars, dar dincolo de ceea ce îmi imaginam, călugării erau niște oameni teribili. Dar ce este un călugăr? Pentru noi, acest cuvânt se aplică tuturor ca celor care trăiesc într-o la maserie, chiar dacă nu sunt religioși. Uneori, un om care a pozit destul oile și vrea să aibă un acoperiș deasupra capului, când temperatura ajunge la minus 40 de grade, devine călugăr. În acest caz devine călugăr, nu din convingeri religioase, ci din dorința de a-și asigura un confort oarecare. La maserile angajează acest gen de călugări pe care îi folosesc în construcții sau ca personal pentru diferite munci pentru curățenie. În alte părți, acești oameni se numesc servitori. La noi trăiesc la altitudinea de 3.000-7.000 de metri, ceea ce nu este comod, și dau adesea dovadă de duritate, lipsă de imaginație și sensibilitate. Pentru noi, călugăr este sinonim cu om, folosind cuvinte diferite pentru a desemna pe cei care au intrat în religie. Un chela este un elev, un novice sau un acolit. Trapa este cuvântul care corespunde cel mai bine pentru ceea ce oamenii înțeleg în general prin călugăr. Ajungem în fine la lama, un titlu foarte adesea utilizat. Dacă Trampa sunt subofițeri, atunci Lama sunt ofițeri. Și judecând acest lucru după declarațiile și scrierile celei mai mari părți a, occidenta a occidentalilor, noi am avea mai mulți ofițeri decât soldați. Lama sunt maeștri guru, cum îi numim noi. Lama, Mingiar urma să fie guru meu, iar eu chela lui. După Lama urma abatele. Nu aveau toți responsabilitatea unei mănăstiri, mulți aveau posturi în alta administrație sau mergeau din la maserie în la maserie. Se întâmpla câteodată ca un lama să fie de rang superior celui de abate. Aceasta depindea de activitatea sa. Cei care erau în carnări vii, și fusese probat că era cazul meu, puteau să fie numiți abate, la vârsta de 14 ani, cu condiția să treacă un examen foarte dificil. Strict și severi, acești oameni erau întotdeauna drepți. Un alt exemplu de călugări îl constituiau călugării polițiști. Singurele lor atribuții erau acelea de a menține ordinea. Astfel nu aveau nimic de a face cu ceremonialul templului, dacă n-ar fi trebuit să supravegheze ca totul să se petreacă după anumite reguli. Ei erau adesa recrutați din cei care erau servitori, cum v-am spus mai înainte. Exista și o închisoare în cadrul la maseriei, un loc care nu era deloc plăcut, ca și caracterele celor care îl locuiau, adică de deținuții. Am avut odată o experiență într-o zi când trebuia să am grijă singur de un prizonier care era bolnav. Acesta se petrecea în epoca în care eram pe punctul de a părăsi la maseria. M-au chemat la închisoare. Mă găseam în curtea din spate, construită din parapeți înalți de un metru, din bucăți mari de piatră pătrată. Patru călugări polița ai stăteau la bara din centru și o făceau să gliseze. Am privit-o fără entuziasm. Trebuia să le încredințez oare viața mea? La intrarea în subteran era o piele de iac, unsuroasă. Trebuia să mă țin cu o mână de funie și cu alta să țin o torță aprinsă cu grijă, să nu-mi a foc veșmântul. Eram foarte pesimist. Am coborât astfel 8 metri sau chiar 10 în profunzime între pereți stâncoși și umezi, până am ajuns într-un loc mizerabil, murdar și umed, unde la lumina torței mele am zărit un biet nenorocit cu o mină muribundă. O singură privire mi-a fost suficientă. Nu aveam aură, viața îi părăsise deși corpul. Am spus o rugăciune de salut sufletului său rătăcit între planurile existenței prezente și viitoare. I-am închis ochii și cu privirea fixă și am strigat să mă ridice la suprafață. Sarcina mea era terminată. Trebuiau să intre în scenă cei care urmau să se îngrijească de corp. Informându-mă asupra, asupra crimei, am aflat că deținutul, un vagabond venit la lama seriei pentru a avea masă și un acoperiș, în cursul nopții, omoruse un călugăr pentru a-i lua mica sa agoniseală. Dar toate acestea s-au petrecut mult după accidentul produs la prima mea corvoadă la bucătărie. Efectul binefăcător al loțiunii s-a risipit și aveam impresia că sunt ars de viu. Durerile erau imense și greu de suportat. În imaginația mea am fierbântată, parcă o torță era plasată în gaura produsă din pulpa piciorului. Timpul trecea. Ascultam zgomotele la maseriei, unele mi erau familiare, dar erau și altele pe care nu le recunoșteam. Cumplite accese de durere îmi străbăteau corpul. Eram lungit pe burtă, dar scânteile din cenușa fierbinte mi-ar seseră și partea din fața corpului. Am auzit un zgomot ușor, cineva se așeza aproape de mine. O voce plină de bunătate și compasiune, vocea lui lama amingiar Don Dup. Murmura. Este greu, micuțul meu, dormi. Degete ușoare alunecaseră de-a lungul coloanei vertebrale. Din nou, mereu, un soare palid strălucea în fața ochilor mei. M-am trezit clipind din ploape, primul meu gând a fost că cineva mă lovea cu piciorul pentru că dormisem prea mult. Am încercat să sar din pat pentru a asista la slujbă, dar am căzut pe spate, suferind îngrozitor, piciorul meu. Rămâi liniștit, luăm sang, îmi spuse o voce plină de dulceață, astăzi te odihnești. Am întors ca capul spre stânga și am văzut spre marea mea stupefacție că mă aflam în camera lui Lama Mingiardondup, Dup, care era așezat lângă mine. El văzu aerul meu mirat și surâse. Pentru ce te miri? Nu-i normal ca doi prieteni să fie împreună atunci când unuia dintre ei îi este rău? Am răspuns cu o voce umilă. Dar dumneavoastră sunteți un mare lama și eu nu sunt decât un băiat mic. Lomsang noi am mers departe împreună în alte vieți. Tu nu se amintești încă, eu mi-amintesc asta și am fost foarte apropiați unul de altul în ultimele noastre reîncarnări. Dar pentru un moment trebuie să te odihnești, să-ți recapeți puterile. Îți vom salva piciorul, nu te necăji. Mă gândeam la drumul existenței și la textele din cărțile sfinte. Omul generos va cunoaște o prosperitate fără sfârșit, în timp ce zgârcitul nu va întâlni niciodată înțelegerea. Omul puternic să fie generos cu cei care îi cer milă. El să contemple lungul drum al vieții, căci bogățiile se învârtesc ca roțile carului. Astăzi sunt ale tale, mâine vor fi ale altora. Cerșetorul de azi va fi prințul de mâine și prințul poate deveni cerșetor. Am înțeles atunci, în ciuda suferințelor și tinereții mele, că lama, care era acum ghidul meu, era un om de inimă. Era clar că știa o sumedenie de lucruri despre mine." multe pe care nu le știam nici eu unsumi. Eram nerăbdător să lucrez cu el și am decis că nimeni nu va avea un elev mai silitor. Exista, simțeam asta, o puternică afinitate între noi și mă minunam că destinul ne pusese față-înfață. Întorsei capul pentru a privi pe fereastră. Patul meu din perne era așezat pe o masă ca eu să pot vedea afară. Ce stranul mi se părea să stai așa, lungit în aer, la un metru deasupra golului. Imaginația mea de copil mă făcea să compar poziția cu cea a unei păsări pe o creangă, dar spectacolul era grandios. Foarte departe, dincolo de acoperișurile de sub stra mea, se întindea în soare lasa, cu micile ei căsuțe, în culori calde, distanța făcându-le și mai mici. În vale, râul Chi își etala mendrele prin cele mai înverzite pășuni din lume. Munții îndepărtați erau roșii sub calota lor albă de zăpadă. Puțin spre dreapta, dreapta se afla o mică pădure unde erau templele și colegiile. Sub ochii mei, în curtea din față, treceau călugării de toate felurile. Unii erau muncitori manuali, având o robă maron închis. Un mic grup de tineri băieți studenți de la o altă la maserie erau îmbrăcați în alb. Călugării de rang înalt erau îmbrăcați în robe roșii, sânge sau purpuriu. Cei din urmă purtau adesea etole aurite, indicând că aparțineau în altei administrații. Unii erau urcați pe cai sau ponei, laici foloseau monturi de toate culorile, cele ale preoților erau obligatoriu albe. Toate acestea mă făceau să uit prezentul, tot ceea ce mă preocupa era să-mi pot folosi din nou picioarele. Trei zile mai târziu s-a estimat că pot să mă ridic și să merg. Piciorul meu era foarte rănit și mă făcea să sufăr teribil. Toată regiunea rănii era umflată și supura din, supura din cauza firelor de rugină imposibil de scos. Cum era imposibil să merg singur, mi s-a confecționat o cârjă și săream ca o pasăre rănită. Corpul mi era încă acoperit de arsuri și bășici, dar piciorul mă făcea să sufăr cel mai tare. Să mă așez era imposibil și trebuia să mă culc pe partea dreaptă sau pe burtă. Eram incapabil să merg la cursuri sau la slujbă, dar practic ghidul meu, Lama Mingiar, Don Dup, îmi dădea lecții de dimineață până seara. El se declară satisfăcut de cunoștințele pe care le acumulasem. Dar, îmi spuse, multe din ele sunt reminescențe din ultima ta încarnare. Viața în la maserie. Au trecut două săptămâni. Arsurile de pe corp erau aproape vindecate. Piciorul mă durea, dar era din ce în ce mai bine. Am cerut să mi se dea o ocupație că-și doream să fac mișcare, dar nu mi s-a îngăduit, pentru că nu puteam să stau decât lungit. Tibetanii se așează cu picioarele încrucișate în atitudinea lotus, dar eram incapabil să o fac din cauza piciorului. Prima zi, când m-am întors printre colegii mei, eram iarăși de serviciu la bucătărie, după amiaza. Am fost însărcinat să țin socoteala sacilor de orz prăjit. Orzul a fost întins pe dale fierbinți, căldura care marsese se afla de desubtul dalelor. După ce orzul era întins uniform pe jos, se închidea ușa și trupa noastră mergea pe un coridor până într-o cameră unde se zdrobea orzul care fusese prăjit. Pentru aceasta se folosea un bazin din piatră care avea forma unui con și era cam de un metru în partea sa cea mai largă. O piatră imensă, tot conică, era plasată în bazin, în așa fel încât avea un mic joc. Ea era susținută de o grindă netezită de folosirea îndelungată la extremitatea căruia, erau fixate alte grinzi mai mici, ca spițele unei roți fără geantă. Orzul prăjit era vărsat în bazin și călugării și copiii puneau mâna pe spițe și împingeau pentru a face să se învârtească piatra care cântărea mai multe tone. Din momentul în care se punea în mișcare, munca nu mai era prea grea și noi cântam în cor. Acolo cel puțin puteam să cânt, fără să mă fac de rușine. Dar să miște această bucată de piatră era teribil, toată lumea trebuia să dea o mână de ajutor. Trebuia de asemenea mare atenție ca ea să nu se oprească. Noi cantități de ori sprăjit erau vărsate în bazin și boabele zdrobite erau evacuate prin partea de jos. Acestea erau etalate din nou pedalele calde și reprăjite, formând baza pentru țampa. Fiecare dintre noi purta asupra lui o provizie de țampa suficientă pentru o săptămână. La masă ne scoteam o mică cantitate din sacii noștri din piele și o vărsam în boluri. După aceea adăugam ceai cu unt, amestecând cu degetele până se făcea un fel de plăcintă pe care apoi o mâncam. A doua zi eram de serviciul la ceai. Ne-am adunat în altă parte a bucătăriilor, unde se afla un cazan mare care conținea 700, 675 de litri. Acest cazan era curățat cu nisip și strălucea ca nou. Dimineața de vreme el era umplut pe jumătate cu apă care afirbea. Noi eram însărcinat să mergem să adunăm brichete de ceai și să le zdrobim. Fiecare cântărea de la șapte la opt kilograme și fusese rătransportate din China sau India până în Lasa, prin trecătorile munților. Bucățile zdrobite erau aruncate în apa clocotită, apoi se adăugau bucăți de unt și totul se lăsa pe foc timp de mai multe ore. Acest ceai avea o excelentă valoare nutritivă și adăuga la țampa. Și adăugată la țampa era suficient să ne mențină în viață. Când un cazan era gol, se umplea altul. Partea cea mai grea era menținerea focului. În loc de lemne, foloseam bucăți de balegă de iac, uscate, din care aveam o rezervă inepuizabilă. Aceste bucăți de balegă puse pe foc degajau nor de fum acru și rău mirositor. Tot ceea ce era expus la acest fum se înnegrea puțin câte puțin. Obiectele părând de abanos, iar fețele oamenilor care stăteau acolo... Căpătau un aer sinistru pentru că porii pielilor erau bibaz de fum. Eram obligat să luăm parte la aceste munci domestice nu din lipsă de oameni, ci pentru a șterge diferențele de clasă dintre noi. Munci ală munciți alături de cineva, vorbiți învățați să-l cunoașteți și va înceta să vă fie dușman. În Tibet, odată pe an, o zi oamenii care dețin o funcție de autoritate își abandonează puterea Puterea și oricare dintre subordonații săi poate să-i spună ce gândește despre el. Dacă un preot este promovat guru și îi se spune ceva, iar reproșul este justificat, nicio sancțiune nu poate fi dată împotriva celui care s-a plâns. Este un sistem care funcționează bine datorită căruia un loc care rare abuzuri. El asigură un fel de justiție contra celor puternici, dând inferiorilor sentimentul că au și un cuvânt de spus. Ce de lucruri învățam în clasă? Eram așezați în rânduri pe jos pentru a face un curs sau pentru a scrie pe tablă maestrul stătea în fața noastră. Dar când ne repetam lecțiile, el se plimba în spatele nostru și trebuia să muncim asidu ca să știm. El nu se despărțea niciodată de bastonul său pe care nu ezita să-l folosească asupra oricărei părți ai anatomiei noastre. Uneori brațe, spate, fără a mai vorbi de locul clasic. Pocea multă matematică, o disciplină esențială pentru lucrările de astrologie. Astrologia noastră, într-adevăr, nu avea nimic cu hazardul. Nu era întâmplătoare, ci era elaborată plecând de la principii științifice. De asemenea, îmi era necesară la, la studiul medicinei. Era preferabil să îngrijești o persoană după tipul său astrologic decât să-i prescrii hazardat un medicament care știi că a mai vindecat pe cineva. Alături de marile hărți astrologice fixate pe pereți, mai aveam și altele care reprezentau plan, plan, plantele. Acestea, din urmă, erau schimbate în fiecare săptămână și noi trebuia să ne familiarizăm cu toate speciile. Mai târziu s-au organizat excursii în care mergeam să culegem și să preparăm aceste plante, dar numai după ce aprofundam cunoștințele despre ele. Aceste plimbări, operațiunea Planta, ne plăceau foarte mult față de viața monotonă din la maserie. Unele durau trei luni, acestea erau în pământurile înalte. O regiune înconjurată de gheață, lacuri, situate între 6 și opt mii de metri, deasupra nivelului mării, unde suprafețele de gheață alternau cu văile de verdeață, ale climatului temperat datorat surselor de apă caldă. Este posibil să faci această regiune o experiență fără îndoială unică în lume. Era suficient să parcursi 50 de metri și să treci de la o temperatură de 40 de grade, peste care la o temperatură de, mult sub de multe grade sub zero. Această parte a Tibetului nu era cunoscută decât unei mici minorități de călugări. Instrucția noastră religioasă era foarte riguroasă. Trebuia în fiecare dimineață să recitim legile și etapele căi de mijloc. Iată aceste legi. Ai încredere în șefii la maseriei și a țării. Îndeplinește-ți datoriile religioase și studiază cu toate puterile. Onorează-ți părinții, respectă pe cei virtuoși, onorează pe cei în vârstă și persoanele nobile din naștere. Servește-ți țara, fii onest și cinstit în toate acțiunile tale, ai grijă de prietenii și de părinții tăi, folosește rațional mâncarea și bogăția, urmează exemplul oamenilor de bine, fi recunoscător și plătește bunătatea, păstrează măsura în toate lucrurile, ferește-te de gelozie și invidie, Abține-te de la orice scandal, fii îngăduitor, calm, în cuvintele tale și în actele tale și nu face rău nimănui. Suportă suferința și mâncnirea cu răbdare și resemnare. Ni se repeta fără încetare că dacă toată lumea s-ar fi supus acestor legi, n-ar mai fi fost nici diferență, nici dezacorduri. La maseria noastră era celebră pentru austeritatea sa și sistemul său riguros de educație. Un mare număr de călugări veniți din alte mănăstiri ne părăseau pentru a merge în căutarea unei existențe mai confortabile. Îi consideram ca pe niște ratați în raport cu noi care făceam parte din elită. Multe la nu aveau slujbe de noapte, călugării mergeau să se culce în amurg și să sculau în zori. Îi disprețuiam pe acești degenerați căci aveau respect față de regula noastră și nu doream să fim și noi de nivelul mediocru al altora. Numai cei mai viguroși se întorceau din expedițiile la pământurile înalte, în climatul înghețat, unde, cu excepția călugărilor din ceacpori, nimeni nu mai mergea. Foarte înțelept. Maieștrii noștri deciseră să se de debaraseze de cei incapabili să se adapteze, înainte ca aceștia să aibă ocazia să pună în pericol viața altora. În timpul acestui an n-am avut parte deloc de, desti de destindere, de distracții sau de joacă. Fiecare minut trebuia consacrat studiului și muncii. Unul din lucrurile pe care sunt pentru care sunt încă recunoscători maestrilor mei, este menirea în care ne învățau să utilizăm memoria. Cea mai mare parte a tibetenilor au o bună memorie, dar noi care studiem ca să devenim călugări medici, trebuia să cunoaștem numele și caracteristicile unor ierburi ca și folosirea lor în diferite amestecuri. Trebuia de asemenea să cunoaștem astrologia și să fim capabili să recităm texte din cărțile sacre, o metodă pentru antrenarea memoriei fusese pusă la punct de-a lungul secolelor. Presupuneam că eram instalați într-o cameră tapițată cu mii și mii de sertare. Fiecare sertar avea eticheta sa, ușor de citit din locul în care ne aflam, și fiecare lucru trebuia clasat și aranjat în sertarul care îi era destinat. Trebuia să ne reprezentăm operația foarte clar, să vizualizăm chestiunea și locul exact unde se găsea sertarul. Cu puțin antrenament era foarte ușor să intrăm cu gândul în cameră, să deschidem sertarul bun și să scoatem noțiunea căutată și tot ceea ce se raporta la ea. Maeștrii noștri făceau tot ce se poate să înțelegem cât de important era să avem o memorie antrenată. Ei ne hărțuiau cu tot felul de întrebări în scopul de a ne încerca. Aceste întrebări nu aveau raporturi logice între ele, în sensul unui fir conducător care să ne permită să răspundem ușor. Aldesea se refereau la texte din cărțile sacre care erau întrerupte de întrebări privitoare la ierburi. Lipsa memoriei era o crimă de neiertat, sancționată printr-o corecție severă. Aveam puțin timp pentru a ne împrospăta memoria, profesorul zicea, de exemplu. Tu, băiete, vreau să-mi spui al cincilea rând de la pagina 18 din volumul al șaptelea din Canjur. Deschide sărtarul să vedem care este acel rând. Dacă nu erai capabil să răspunzi în 10 secunde, mai bine tăceai că și pedapsa era mai grozavă dacă greșeai. Nu puteam avea cărțile de referință oricând la îndemână. Cărțile noastre din foi volante de hârtie strânse între coperți de lemn măsurau în general un metru lățime pe 40 de centimetri în înălțime. Primele 12 luni era interzis să părăsim la maseria. Cei care veneau la poartă să ne vadă se întorceau înapoi. Această regulă era în vigoare numai la cea pori, unde disciplina era mai riguroasă decât oriunde și se temeau că odată lăsându-ne să plecăm, nu ne-ar mai, ne mai fi văzut niciodată. În ceea ce mă privește, aș fi rupt-o la fugă, dar nu aveam unde. În timpul acestui prim an, nu aveam permisiunea să ne jucăm, eram pus să muncim fără repaus, ceea ce determina eliminarea copiilor slabi, incapabili să suporte tensiunea nervoasă. După aceste luni dificile, aproape uitasem cum e să te joci. Sporturile și exercițiile aveau ca scop întărirea noastră și trebuiau să aibă o oarecare utilitate practică. Păstrasem din prima copilărie gustul pentru jocul pe piciorange și mi s-a permis să-i acord timp. Pe primele noastre piciorange, picioarele se găseau în raport cu solul la o înălțime egală cu înălțimea noastră. Cu Cucerind experiența, am luat unele mai înalte care de 3 metri. Urcați pe ele, umblam prin curte și băgam nasul prin toate ferestrele. Nu aveam balansoar. Pentru a rămâne pe loc, împărțeam alternativ greutatea corpului de pe un picior pe altul, ceea ce ne permitea să ținem echilibrul. Ne împărțeam în două echipe formate în general, cam 12 de în de 12 băieți fiecare, care se așezau în linie la distanță de 30 de metri și la un semnal ne reprezentam unii împotriva altora scoțând urlete sălbatice destinate domnilor din cer care trebuiau puși pe fugă. V-am spus, de spus deja că băieții din clasa mea erau mult mai mari ca mine. În acest gen de bătălii, talia mea mi era favorabilă. Alții nu se deplasau decât cu greutate, în timp ce eu eram capabil să mă fofilesc printre ei și trăgând câte un piciorong printre ei răsturnam adversarii. Pe cal nu eram atât de strălucit. Piciorongele erau utile pentru traversarea râurilor. Urcați pe ele cu condiția să fim, să fim atenți, puteam trece de pe un mal pe altul. Îmi amintesc că într-o zi am ajuns în dreptul unui râu care nu avea vad. Am intrat cu piciorul angele și apa mi-a ajuns până la genunchi. Am avansat și apoi mi-a ajuns până la brâu. Un om care m-a văzut de pe mal a crezut că sunt un copil care trece râul, că pe acolo e un văd și apa e mai puțin adâncă. Am auzit un zgomot, plosc, omul dispăruse. Capul i-a apărut la suprafață, mâinile întinse au reușit să se prindă de niște rădăcini de pe mal și astfel să se salveze. Vântul care sufla în permanență în Tibet putea adesa să devină periculos când eram pe piciorange. Putea să bată când ne jucam în curte și ne lovea de pereți. O rafală care umfla ro robele putea să ne răstoarne într-o învălmășeală de capete, brațe, picioare și piciorange. Eram... Erau puțin răniți pentru că învățasem de la judo cum să cădem fără să ne facem rău. Se întâmpla adesea să avem răni pe corp sau pe genunchi, dar le ignoram. Se mai întâmpla mai rar să ne rupe o mână sau un picior. Câte unul putea să aibă, stând pe piciorange soarele sau roata, adică să-și ridice picioarele în sus pe verticală și să cadă în furguliță jos. Am încercat și eu, dar am crezut greoi și n-am mai încercat astfel de aventuri. Tocmai împlinisem opt ani, când Lama, am Giard, Dup, îmi spuse că după astrologi, a doua zi după aniversarea mea, ar fi favorabilă pentru deschiderea celor de al treilea ochi. Nu am fost neliniștit. Știam că el va fi acolo și aveam de plină încredere. Cu al treilea ochi deschis, voi fi capabil, cum mi se repetase de atâtea ori, să văd umanitatea așa cum este ea în realitate. Pentru noi, corpul nu este decât o cochilie animată de marele eu. Supraeul ia conducere în timpul somnului nostru și în timpul nopții. Noi credem că omul este încadrat într-un corp care nu corespunde dorinței sale de a se instrui și de a face progrese. În timp ce corpul doarme și somnul îl cuprinde, spiritul se eliberează de materie și plutește rămânând legat de corp prin coarda de argint care este tăiată în momentul morții. Visele sunt experiențe trăite în planul spiritual al somnului. Când spiritul revine în corp, șocul trezirii deformează memoria viselor, părându-i neverosimil visul, cel neantrenat în stare de veche, nu-l poate accepta. Aura care încojoară corpul nu este decât refluxul forței vitale care strălucește din interior la exteriorul ființei. Noi credem că această forță este electrică, iar savanții occidental pot măsura și înregistra undele electrice ale creierului. Cei care nu cred în genul acesta de lucruri trebuie să gândească la acest fapt în comparație cu coroana solară, solară, ale cărei flăcări strălucesc de milioane de kilometri. Omul obișnuit nu poate vedea această coroană, iar faptul de a crede sau nu în existența ei nu schimbă cu nimic lucrurile. Ea este întotdeauna acolo. Neîncrederea nu implică coroana să existe și această aură, pe lângă alte lucruri, mi-a fost permisă o văd după deschiderea cerui de-al treilea ochi. Deschiderea celui de-al treilea ochi. Aniversarea mea sosi, o zi de libertate, fără cursuri și slujbe. De vreme, dimineața, lama Mingiardon dup, mi-a spus: Distraază-te, Lom Sang, vom veni să te vedem seară. Ce plăcut era să le ne lungit sub lumina soarelui. Acoperișurile potalei străluceau sub ochii mei, în spatele meu apele albastre ale Norbulinga, parcul jucăriilor. Mă chemau să navighez la bordul unei ambarcațiuni din piele. În sud, puteam să observ un grup de negustori care traversau chiciul în bac, cât de repede trecea această zi. Ziua se sfârșea și se năștea seara. Mă aflam în micuța cameră de unde nu trebuia să ies. călțări din stofă moale alunecau încet pedalele coridorului și trei lama de rang înalt intrară în cameră. Ei puseră o compresă de ierburi pe fruntea mea, fixând-o cu un bandaj strâns. Urmau să revină seara târziu. Lama mingear londup era unul dintre ei. Compresa a fost scoasă și fruntea mea curățată și ștearsă bine. Un lama de talie herculiană așezat în spatele meu îmi -o capul între genunchi. Al doilea deschise o cutie de unde scoase un instrument de oțel strălucitor. Acest instrument ar fi fost ca o sulă dacă n-ar fi avut forma literei U și vârful dantelat fin. Operația va fi foarte dureroasă, îmi spuse ghidul meu, luându-mi mâinile, și este necesar să o conștientizezi, nu va dura mult. Forțează-te în conștiință să rămâi calm pe cât posibil. Aveam sub ochi un adevărat instrument medical și o colecție de din ierburi. Ei bine, lom sang băiatule, îmi spuneam, ei vor să te regleze într-un fel sau altul, tu nu poți face nimic decât să rămâi liniștit. Lama, care ținea instrumentul în formă de U aruncă o privire celorlalți. Gata? Să-i dă drumul. Soarele tocmai a apus. El aplică vârful dantelat pe mijlocul frunții mele și îl răsuci. Un minut avut impresia că sunt înțepat de gimpi. Timpul mi s-a părut că s-a oprit. Vârful pătrunse în pielea mea penetră în carne, fără să mă facă să sufăr, dar când izbi osul am simțit o durere ușoară. Călugărul accentua presiunea tremurându-și ori instrumentul în așa fel încât dinții să pătrundă mai adânc în osul frontal. Suferința nu era acută, nimic decât o simplă presiune însoțită de o durere scurtă. Nu am făcut nicio mișcare pentru că lama am Don Dub mă privea. Nu mă mișcam și nu strigam. El avea încredere în mine cum aveam și eu încredere în el și știam că nu putea decât să aibă dreptate în tot ceea ce făcea sau zicea. El supraveghea operația foarte îndeaproape, ușoarele contracții ale pliurilor buzelor sale îi trădau tensiunea spiritului. Deodată, o ruptură ușoară vârful penetrase osul. Imediat, lama chirurgul încetă să mai apese, dar păstră locul, în timp ce ghidul meu îi pasă o bucățică de lemn foarte dur, de o curățenie perfectă trecută prin foc și prin ierburi pentru a dobândi duritatea oțelului. El înfipse această bucățică în ulsulei și o făcu să alunece până când ajunse în fața găurii făcută în fruntea mea. Apoi se dădu ușor deoparte pentru ca ghidul meu să se poată plasa în fața mea. La un semn al lui, el avansă cu, cu precauții infinite bucățica din lemn din ce în ce mai profund în capul meu. Deodată am avut curioasa senzație că sunt însepat, că cineva mă gâdilă în locul unde începe nasul. Această senzație dispăru și am conștientizat anumite mirosuri ușoare pe care nu le putem, puteam identifica. Aceste mirosuri dispărură la rândul lor și am avut impresia că un vol se întrepune între mine și restul. Brusc, am fost orbit de o lumină. Opriți, ordonă lama mingiardon după O clipă durerea fu intensă. Marse arse ca o flacără albă. Flacăra aș diminui intensitatea, muri și fu înlocuită de volute, colorate și de rotocoale de fum incandescent. Instrumentul de metal furetras delicat. Bucățica de lemn trebuia să rămână în locuri respectiv timp de două sau trei săptămâni, pe care le-am petrecut în această cameră cufundat într-o obscuritate aproape totală. Nimeni nu avea voie să mă vadă în afara celor trei lama care în fiecare zi continuau să mă instruiască. Atâta timp încât lemnul mai era acolo, nu mi s-a dat mâncare și de băut, decât cât era necesar să mă mențin în viață. Tu ești acum de-al nostru, lom sang," îmi spuse ghidul meu, în momentul în care îmi fășura capul cu un bandaj care îmi menținea bucății ca de lemn. Până la sfârșitul vieții vei vedea oamenii așa cum sunt, nu cum vor ei să pară fi. Era o experiență curioasă să văd că cei trei lama se scăldau într-o flacără, într-o lumină aurită. Mai târziu am înțeles că ei își datorau această aură aurită purității vieților lor. Când acest nou sens mi-a fost dezvăluit sub abila direcția călugărilor lama, am descoperit existența altor emanații luminoase care își aveau sursa în centrul aurei. Mult mai târziu am devenit capabil să diagnostichez starea de sănătate a oamenilor după culoarea și intensitatea aurei și să constat că la cea mai mare parte a oamenilor avea cu totul alt aspect și se schimba dacă îmi spuneau adevărul sau mințeau. Dar clar, viziunea mea nu se rezuma numai la corpul uman. Mi s-a dat un cristal pe care îl am și acum și cu care m-am exersat adesea. Nu este nimic magic în aceste bule de cristal. Acesta nu este decât un instrument. Un microscop sau un telescop permite prin jocul anumitor legi naturale să vezi obiecte care în mod normal sunt invizibile. Este același lucru și pentru bulele de cristal. Ele servesc ca să lași celui de-al treilea ochi, cu care este posibil să pătrunzi în subconștientul ființelor și să le faci să-și amintească anumite fapte. Nu orice tip de cristal convine tuturor oamenilor din lume. Unii obțin rezultate mai bune cu cristalul de rocă, alții preferă o bulă de sticlă, alții folosesc un bol de apă sau un simbol de disc negru. Dar oricare ar fi tehnica folosită, principiul rămâne același. În timpul primei săptămâni care a urmat operației, camera a fost menținută într-o obscuritate aproape completă. După a opta zi s-a lăsat să intre o foarte slabă lumină care a fost crescută progresiv. A 17 -a zi lumina era normală și cei trei lama au sosit pentru a-mi scoate bucățica de lemn. A fost foarte simplu. Fruntea mea fusese bandajată cu o loțiune pe bază de ierburi. Ca și în seara operației, un lama am luat capul între picioarele sale cu unul din instrumentele sale. Sale, lama care mă opera se căută extremitatea bucățelui de lemn. O scuturătură violentă și totul fu terminat. Lemnul era scos din capul meu. Lama, Ardon dup, aplicat atunci o compresă de ierburi pe minuscula gaură care îmi rămoase în frunte și mi-arătă bucățica de lemn care devenise neagră ca de abanos. Lama, chirurguri, se întoarse spre un mic vas unde olar arse împreună câteva feluri de esență de tămâie. Fumul de lemn amestecat cu cel de tămâie se ridică spre plafon. Prima fază a inițierii mele era terminată. În această noapte, un vârtej de gânduri îmbrăscoli capul până am adormit. cum l-aș vedea acum pe țuc în viziunea mea asupra ființelor nu mai era aceeași. Și tatăl meu și mama mea, cum mi-ar fi apărut? Atâtea întrebări care deocamdată rămâneau fără răspuns. Lama au revenit a doua zi dimineață și procedară la un examen foarte amănunțit al frunții mele. Ei deciseră că pot să mă întorc lângă colegii mei, dar că jumătate din timpul voi petrece alături de Lama Mingiard-Dondup, care urma să-mi intensifice instruirea cu ajutorul unor metode deosebite. Cealaltă jumătate va fi consacrată orelor de curs și slujbelor, nu atât pentru valoarea lor educativă cât pentru a-mi da o concepție echilibrată asupra lucrurilor. Puțin mai târziu, pentru a mă instrui, va fi folosit hipnotismul. Da, pentru un moment, nu mă gândeam decât să mănânc. Fusese ținut la regim timp de 18 zile și acum voiam să-mi iau revanșa. I-am părăsit repede pe cei trei lama cu acest singur gând în cap. Dar pe culoar, am zărit o siluetă învăluită într-un fum bleu, presărat cu urme de un roșu violet. Am scos unurile de groază și am reintrat repede în cameră. Lama, cei trei, m-au privit cu mirare. Eram mai mult mor decât viu. Un om este în curs de arde pe coridor," am zis. Lama minge ardon n dupie și imediat, când reveni, surâdea. sang, îmi spuse el, nu-i decât un măturător. Aura sa este ca un fum blou pentru că el nu este evoluat. Ulmere roșii sunt gândurile sale colerice furioase. Poți merge fără frică în căutarea mâncării de care ai atâta nevoie." Aceasta fost o experiență fascinată pe care am revăzut-o și la băieții pe care credeam că îi cunosc. Nu trebuia decât să privești pentru a le citi adevăratele lor gânduri. Afecțiunea autentică, gelozia sau indiferin... indiferența pe care le-o inspiram. Nu era suficient să vezi culorile ca să știi totul, trebuia să înveți să le interpretezi. Pentru acesta, eu cu ghidul meu ne așezam într-un loc liniștit de unde puteam să observăm oamenii care intrau pe poarta principală. Lompsang îmi spuse Lama Mingiard Dup, privește omul care vine. Vezi firul de culoare care vibrează deasupra inimii sale? Această culoare și această vibrație sunt semnele unei afecțiuni pulmonare. Sau privind un negustor, privește aceste bani de care se mișcă și aceste bagaje care se leagănă. Fratele nostru, omul de afaceri, se gândește tocmai cum ar putea să îi zăpăcească pe imbecilii de călugări. Pentru bani, oamenii sunt în stare de orice. Sau... Examinează acest bătrân călugăr, sang. iată un sfânt în toată accepțiunea cuvântului, dar el ia cuvânt cu cuvânt tot ce spune scrierile noastre. Ai remarcat că galbenul aurei sale este decolorat? El nu este suficient de evoluat ca să se judece el însuși. Dar mai ales în raporturile noastre cu oamenii bonlavi, bonlavi ai corpului sau ai spiritului, vedem puterea pe care mi-o dădea în al treilea ochi. Mai târziu, îmi spusese într-o seară lama, te vom învăța să închizi al trei la ochi când dorești. Căci ar fi neplăcut, greu de suportat să ai permanent în fața ochilor spectacolul trist al imperfecțiunii umane. Dar pentru un moment, servește-te constant de el ca și de ochii tăi fizici. Noi îți vom arăta să-l închizi și să-l deschizi tot așa de ușor ca și pe ceilalți. E mult timp, ne asigură legendele noastre, de când bărbații și femeile puteau să folosească al trei la ochi. Era epoca în care zeii veneau pe pământ și se amestecau cu oamenii. Oamenii își vedeau succesorii. Încercau să-i omoare fără să se gândească că ceea ce omul putea să vadă, zeii vedeau și mai bine. Ca pedapsă al treilea ochi a fost închis. Mai târziu, în cursul secolelor, o minoritate a primit la naștere darul clar viziunii. Cei care îl aveau puteau să-i multiplice puterea printr-un tratament special ca cel pe care ca cel care îmi era aplicat. Un talent altât de particular trebuia să fie tratat cu precauție și respect. Părintele Abate mă chemă într-o zi. Fiul meu, îmi spuse. Tu posezi acum o putere pe care nu o au mulți. Să o folosești ca să faci bine, niciodată în scopuri egoiste. Când vei fi în țări străine, oamenii îți vor cere să te comporți ca un il iluzionist într-o piață și îți vor zice, dovedește-ne asta, probează acest lucru. Dar îți spun, fiule, nu li te supune. Acest talent ți-a fost dat pentru a-ți pentru ajuta aproapele și nu pentru a te îmbogăți. Îți vor fi revelate multe prin clar viziune, dar ceea ce vei putea afla nu va trebui să împărtășești nimănui întru totul. Dacă cuvintele tale ar putea provoca suferința aproapelui sau i-ar schimba drumul vieții. Căci omul, fiul meu, trebuie să-și aleagă propriul său drum. Spune-i ce vrei, ce vrei. El își va urma drumul, ajută-i pe cei care sunt bolnavi, pe cei care sunt nenorociți, dar nu spune nimic care să poată schimba drumul unui om. Părintele Abate, un om foarte cultivat, era doctorul personal al lui Dalai Lama. Înainte de a termina întrevederea cu mine, m-a anunțat că voi fi curând chemat de Dalai Lama care dorea să mă vadă. Vom fi, deci, Lama mingiar don Dup și cu mine oaspeții potalei peste câteva săptămâni. Al treilea ochi, viața unui chela, la pori ziua noastră începea la